Люди посідали на плетену канапу, аж цей сухоребрий мебель затріщав під їх цигарем Тоді один із них устав, недовірливо зиркнув на те місце, де сидів, і пересівся на крісло. «Те пасовистко, що ви за нього процесуєтесь, виносить двадцять моргів, правда?» «Так, панночку. А кілько так воно варто, якби купити?» «Та що, як для кого? Для кого чужого, може, нічого не варто?» А нам воно дороге, наше прадідійське, потвердив другий господар. Ну, але якби так у пана хотіли відкупити? Що? скрикнули всі три нараз. Своє власне ми мали би відкупувати від нього, радше голову ми наложимо. Всі на жебри підемо, а своєї дівчини у Дармоїда купувати не будемо. «Я не кажу про вас, Борони Боже, ви ж знаєте, що я вам признав, що ваша правда, що процес мусите виграти». «Дай Боже, пану, здоров'я», – мовив знову перший селянин. «Але пощо ж тепер пан Адукат закидають у інший бік?» «Я не закидаю в жаден бік, а тільки питаю вас попросту, адже для процесу треба знати, кілько ви собі цінуєте те пасовиско, та для нас воно варто мільйони». Нам без нього жити не можна. Бачите, під самим носом ні курки, де випустити, ні гуски, ні теля вигнати. А пан Спер польових посилає, грабить, заганяє, хоч із села тікає. Розумію, розумію. Проте ані слова, що воно вам дуже потрібне. Але я гадаю, двадцять моргів пасовиска, то ще не такі великі скарби. По чому у вас морг Вірного поля. Е, що там вірне поле? Вірного поля доброго у нас морг купить за сто, за 120 двадцять ринських. Ну, а морг городу? За морг городу між хатами треба дати триста, 400 ринських. Ну, то пасовисько, певно, стільки не буде коштувати, як вірне поле. А візьмім навіть так. То що ж, двадцять моргів по сторинських, то були би дві тисячі? Пан хотів шльомкові продати його за тисячу, але як ми на шльомка охрупостіли, то він відступив. Що то за шльомко? Та жид, орендар. Ну, бачите, то сам пан цінить це пасовистко лише по 50 ринських замор, а кілько вас досі коштує процес? Селянам, очевидно, не мила була ця розмова. Вони підзорливо дивились то на адвоката, то один на одного. Далі той, що досі головно промовляв, і відповів на раду. Та що, пан, будуть нас допитувати, кілько нас коштує процес, коштує, що коштує, але ми мусимо дійти свого. Я вважав своїм обов'язком із самого початку звернути вашу увагу на те, що справа буде, що коштувати немало грошей і клопотів. Та хто знає, чи оплатиться вам всею дорогою ходити до свого. Селяни, мов на команду, стали зі своїх місць. Та коли пан Адукат, мовив їх бесідник, кланяючись, коли пан Адукат чогось на нас загнівались, знов поклін, і не хочуть далі провадити нашої справи, греміальний поклін усіх трьох, то ми просимо віддати нам наші папери, а ми підемо шукати собі іншого адуката. Але ж люди, мовив Євгеній, підходячи до них і насилу усаджуючи знов там, де сиділи, що вам такого? «Хто вам сказав, що я на вас гніваюсь? І за що би я мав гніватись на вас? Хочете відібрати від мене свою справу, я вам не бороню. А не відберете, то буду провадити її далі. Втім, ваша воля, я хотів поговорити з вами про іншу справу. Про яку? Ваше село досить велике, правда? Та досить. Кілько номерів? Та буде більше, як двісті. Ну, і нарідний такий дуже бідний». «Ой, говорить, не бідний, та же небогатий!» «А все-таки, грунту маєте досить, худібка є, хліб родиться. Е, що з того, от маємо стільки, щоб із голоду не пухнути?» «Ну, а пан добре стоїть?» «Або його святий знає. Має гроші, чи може в довгах?» «А хто його знає? Ми там у нього касу не заглядали. Отже, кажете, що хотів Пасовисько продати житові?» «Тато нам на збитки». «Ага, ну, але я чув, що він би і цілі свої добра готов продати». «Та що нам із того? І він продасть, інший пан купить. А ми як були хлопами, так і будемо». «Ну, а якби ви самі купили?» «Що таке пасовисько?» «Ні, всі панські грунти з двором і з лісами». «І з лісами? Гм-гм! Пан, жартують собі з нас?» Хіба хлопом вільно купувати панські добра? А чому ж би не вільно? Як вільно дам то вільно й хлопам. Жиди мають гроші, а хлопи відки візьмуть. Жиди потрафлять і без грошей купити. То чому ж би й хлопи не могли? Не нашої голови на все треба, мовили селяни, хитаючи головами. Ну, але при ці варто би над цим подумати, мовив Євгеній, присуваючися ближче до стола. Слухайте, люди. Я би вам повів щось, але мусите мені дати слово, що нікому про це не скажете. О, та кому би ми мали говорити? Дайте руку, щоб будете мовчати. Селяни зацукались, жоден не протягнув руки. Та можуть пан говорити, ми не скажемо нікому. Євгеній зміркував, що вони не проти нього, і постановив собі не відкривати перед ними всіх карт. Як собі знаєте, все ж не моя річ, тільки ваша. Отже, знайте, що пан Маршалок готов би був продати свій маєток. Та що нам з того? Те вам з того, що можете дістати на пана якого жида, або ще гіршого пана? Ой, гіршого вже не дістанемо, а жида волемо, між сего. А найліпше би то було не дістати нікого, ба не ще, і закупити самим той маєток. Селяни пошкробились в голови. Ні, пан нас щось дурять. Де то, хто таке видав, аби хлопи купували панські маєтки? Ну, купіть ви, то й інші побачать. Та піти Бога паночку, де ми тільки гроші візьмемо. А які ж по вашому гроші на це потрібні? А хіба ми знаємо? Та там, певно, з мільйон треба буде. Смійтеся, люди, маєток оцінений усього на сто двадцять тисяч. А на те 70 тисяч позичено в банку. Ну, то нас банк зліцитує. Вас за що? Ви ще й не вислухали. Що вам хочу сказати? А вже боїтеся, що вас банк заліцитує? Фе, не будьте дітьми. Адже, видите, що пана не ліцитує, хоч він позичив і не віддає. А ви переймете банковий довг на себе. Не хочемо? В один голос крикнули селяни. Що з того, що банк пана не ліцитує? А нас, певно, по росі пустить з торбами. Але ж не бійтеся, чекайте. Я вам ще не доповів усього. Я ж вам не кажу брати банку на себе зараз. А тільки тоді, якби сте купували маєток. Ні, не хочемо. То не наш інтерес».